Heere, ja, as ons nou vanmorgen hier sing, How Great is Our God, dan kan ons daarmee saamsteen, hoe groot is jy. Heere, ver verboe wat ons kan bid of dink, is jy in staat om vir ons te doen. En dankie dat jy sien mens gewaard het, aarde toegekom het, om vir ons die prijs te betaal, so ons kan word die gerechtigheid in God. Ons eer die daarvoor. Amen Ek wil hy, ons moet bykie vanmorgen praat Oor name Nou Ons amal weet Dat name Is ons nou Een ding wat Al groot familie to is Veroorzaak het uh, Ons weet van Testamente wat verander het Omdat die jong klein sien, nou opa sy naam gekry het. Jou naam is jou identiteit. Dit verbind jou aan iets of aan iemand. Kom ons vat bijvoorbeeld, ons ken toch allemaal die platteland, wat rijk is aan bijname, en noemname, en verbindings aan plaas is. As jy nou so kry een ou wat sy bijnaam koos lekker lag van sieve fontein dan kry jy onmiddellik een beeld in jou kop of ons kry 'n die naam van Gert Speckstiet van platlaagte, dan het jy definitief 'n konnotasie met daardie naam. Nou dit betrek ook vir ons in die gemeente. As ons nou byvoorbeeld sê maar maar dis John Moore van die Christus gemeente op Valards of op Jan Kemp, dan is daar een sekere konnotasie. En ons moet seker maak dat hierdie naam wat Ek verbind aan die gemeente Of die gemeente aan my Dat ons mekaar moet komplimenteer Dat my optrede Die manier waarop ek bezigheid doen Die manier waarop ek uh, Gesels die manier waarop partuitje hou Die manier waarop ek rakpie gaan bywoon Dat dit in lijn is Met dit waarvoor die gemeente staan Nou Ek wil net dit sê Ons lees een uh, storytje daar So'n stik wat die ou geskryf het Van die dochterkie en die sienkie hulle kyk een uh, uh, program oor die televisie National Geographic en van een krokodil en een akkedis en toe hulle tlaag hulle kyk het toe sê hulle maar kom ons kom ons speel nou en die dochterkie sê ek sal die krokodil wees Boetie jy moet die akkedis wees maar Boetie en Sissy is nou so amper even oud, nou so het hulle begin speel en hoor om te sê sommer gauw gauw het Boetie akkedis vir die dochterkie vastgepet en hy druk haar vast Sy sê, wow, nee, stop hierdie bus. Boetie, dit werk nie so nie. Hy akkedis kan nie een krokodil ween nie. Hy sê nie maar, wat, wat maak hy akkedis? Sy, sy sê vir my akkedis, is net gemaakt om met sy tong te lek. En die krokodil sê vir die akkedis, waar sy machte le en waar sy beperking le. En so gebruik die vijand, krokodil, kom ons sê nie maar so, vir ek en jy, om vir ons te sê, luister, jy blye akkedis, jy het geen seggenskap op hierdie aarde nie, jy moet maar, maar net so aangaan. Nou, as ons kyk na nou, Hosea 4 vers 6, wat sê, my volk gaan ten gronde as gevolg van een gebrek aan kennis. Daarmee stem ons saam nie. Maar ek dink, ons kan Hosea 4 vers 7, as ons nou so'n kansie krijg, ook inskrywe, en ek het gesê, my volk hang ten gronde as gevolg van een gebrek aan implementering van kennis. Want hier sit ons in die gemeente, zondag na zondag, woordschool na woordschool, bybelstudie na bybelstudie, en ons het al die kennis, wat ons hart begeer, en wat doen ons daarmee? Implementeer ons dit in ons levens. En uh, Ek krij soms die die gedachte van die dode sê, wat nie uitlaat het nie, hy ontvang net, hy ontvang net. En sy soudgehalte is so hoog, hulle sê die, die ouwens dobber so, hulle drijf sommer boog. Nou wil ek net sê, nou moet julle my mooi hoor, dis nou nie laat ek vanmorgen sê julle nie, ek praat van ons, ek praat hier namens ons amal. Uh, is ons nie ook bezig om met hierdie geweldige kennis wat ons heet, maar net op die oppervlakte te dobber nie. Ons krij nie eindelijk kans om dieper in te gaan nie. En ek wil hy, ons moet vandag bykie kyk, of die kennis wat ons het, van God, en van gerechtigheid, en van sy verskillende name, of dit manifesteer in ons levens. Kom dit uit in ons wandel. Kom ons kyk een bykie daarna, 2 Petrus 1 vers 4. Hy sê daar so, ons vat om van vers 3 af, Immer sy godelike kracht het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, dier die kennis van hom wat ons geroep het, dier sy heerlijkheid en deug, waardoor hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, so dat julle daardier deelgenote kan word van hierdie godelike natuur. En uh, nadat julle verdorgenheid ontvlig het, wat dier die begeerlijkheid van hierdie wereld is... Met ander woorde, ek het nou hierdie godelike natuur ontvang. Ek is nou, ek wil amper sê, ek is nou een prototype. En as ons kyk daar, ergens uh, staan dit, dat uh, Jesaja sê, my prentje, ek en jy sy prentje is in sy hand gegrafeerd. Met ander woorde, hy sien my elke dag. En die einde van hy versie staan, jou mere is gedierig rondom my, of voor my dit beteken, wat was die mure in die oud-tijd? Die mure was een symbool van die beskerming van die stad. Rondom die stad het hulle hierdie mure gebouw. En nou sê God vir ons, jou beskerming is gedierig voor my. Nou goed, dan kan, as ons al hierdie goed het, dan kan Romeine 8 vers 33 ons nou inskop in ek en jy sy lewe wat sê, wat sal ons kan skui van die liefde van God? Nou, ons het so'n tyd gelede het ek Om ons nou gepraat oor die tou, die toukie wat so ingevlecht is, daar die wacht op die heren, kawa, wat beteken om in een gevlecht te wees. Nou net ek en jy het die potentiaal om weer die tou te ontrave leidnis, los te maak en myself te sky van die liefde van God. Nou goed, ek wil vanmorgen, uh, he, ons moet dink, ons moet bietje dink. Ek het hier een klompie name opgesit, daar in die oud testament is daar 18 verskillende name van die heren wat van hom gebruik word nou ek het net 7 uitgehaal vanmorgen, moet nie bekommerk wees ek gaan nie oor al 18 praat nie ek wil eindelijk die geleentheid los vir die volgende oud om te kom en sê maar luister ek wil nog 5 wat en ek wil daar praat of ek wil 6 wat of ek wil die rest wat en daar oor praat ons gaan kortliks net daar oor praat maar ek wil nou ook hierdie uitnodiging rug vanmorgen hierso. Uh, hier is die microfoon, en ek vat om vir jou. As jy wil iets bijvoeg hier, of ons, jy te belevenis, jy sit so baie van ons mense met belevenisse, met getuies, ek wil he, ons stop die boodskap net daar, en ons, ons gaan aan. Dis nie a one-man show hier nie, ons gaan, ons het vanmorgen die geleemdheid, om met jy saam te praat hierso. Die eerste een wat ek daarop het is, uh, nou wil ek ook net sê, verskoon maar in die Noordkaap, Uh, spot ons baie keer as sê ons ons praat Engels net uit selverdediging uit. Nou, Hebreeuws <lacht> glat nie. Nou, my Hebreeuws van magagong is nou glat nie so hot nie, maar ek het daarom so afgeskryf soos ek het verkeerd uitspreek, uh, wees maar gedullig. Ons krij die eerste een wat ek wil oor praat, is Jehovah Nisi. Dit beteken die Heere is ons wanneer. Kom ons lees daar Exodus 17 vers 15. Uh, Exodus 17 vers 15 af, van vers 14 af, hy sê, toe sê die Heere vir Moose, skrywe dit as een aandenking in die boek, en preen dit vir Joosja in, uh, dat ek die gedachtenis van Amalek onder die hemel, uh, sal uitdelf, en Moose sê, die altaar gebouw, en dit genoem, die Heere is my baneer. Nou as ek en jy vanmorgen praat, of ons denk aan een baneer, dan is ek heeltemal seker, die heel eerste wat in jou kop gaan kom, of dit kan daar die tweede ding wees, op die televisie, as ons die televisie aansit, en daar is hierdie manne wat maats in die straat, dan is daar gewoonlik een groot baneer wat voor is. En op die manier staan, waarvoor hierdie groep staan, waarvoor hulle maats, waarin hulle glo? Dit is ons nou daarom logisch. Of as daar een baneer by hartswater waar je indraai, is daar groot baneer op het en dit adverteer Nou, as Jehovah Nisi ons baneer is, vertoon ek en jy waarin ons geloo. Is hy ons baneer? Of word hierdie baneer, soos ek gesê het, betekent hier een bietje opgevouw en weggeberen? Want hierdie baneer is nou die heelte mal, uh, ek wil amper sê welkom by hierdie, by hierdie geleentheid of uh, as ons nou saam met vriende keier, dan praat ons nou nie oor hierdie type van goed nie, dan bere ons die beneer. Ken jy sikke geleentere, kan jy jouself daarin identificeer? Nou, wat is ons gemeentese beneer? Wat staan voor op, wat, wat is ons beneer? Nou, ek geloof ons allemaal weet, dat die Christusgemeente, ons is die Christusgemeente, wat geloof in die gerechtigheid van God, dat ons recht is vir verhouding, net soos ons is, Nou, ek wil net kwalificeer uitgenade. Ons het niks gedoen om dit te verdiene. Ons kan op niks roem nie. My uitsprake en my optredes is dit in lijn met die baneer, dat die Heere my baneer is, dat hy voorloop en ek om ten alle tevul. Ons moet onthou, dat in baie gevallen is ek en jy sy lewens, ek en jy sy optrede, is die enigste bybel wat een oudalk vandag kan sien. Nou is my optrede, van soe aard, dat die ou wat hy sien, dat hy graag saam met my wil sta. Uh, die manier wat ek uithou, is hy ou bereid om achter my in te val, en te sê, man, ek like dit wat ek sien, ek wil graag vir jou volg. Hy wil aansluit by my optog. Goed, enig iemand, jylle moet my help assoblief, ons, as jylle bydra, belever, of inzet, belever, die volgende ene wat ek daar op die baard van ons het, is Jehovah Rohi ons Herder. Nou, onmiddellik weet ek, julle gaan sê, Psalm 23, want dit is die die Psalm, wat ons, ek wil amper sê, aan moeders nie, ons was nog nie in die school nie, toe kon ons al Psalm 23 op sê, nou, ek denk, ons kan hom soma uit die kop uitleven, kom ons lees om net vannacht, dan kyk ons een bykie daar en ons lees om vanmorgen met die ander oog, ons, of met die ander oor, ons kyk een bykie of ons kan identificeer, selfs in ons levens, identificeer, ons met elke een van hier goed. Onthou nou, die herder, die beeld van die herder wat voorloop, en die skapen volg die herder. Hulle vertrou om blindlings, want hy sal hulle op die rechte pad leid. Die herder sal nie doelbewus sy skapen leid daar waar die leeuws miskien in die laagte leid nie of doelbewus op a klip rand waar hulle dat kan glij en afval nie. Die herder weet, waar in sy skapel heen. en ons is die skape en die herder is ons herder. Die herder is my herder. Die klem op my. Is hy, is hy jou herder? Niks sal my ontbreek nie. Nou, die niks, as ons in die hart kyk, niks betekent soos een niks. Eh, uh, daar nie iets wat my sal ontbreek nie, ek sal alles sê, hy laat my neerle in groen bijvelde, na waters waar ris is, lei hy my heen, hy verkook my siel, hy verkook beteken, hy herstel my siel, hy lei my in die spore van gerechtigheid, om sy naam ontwil, en al gaan ek ook in die dal van doodskade weer, ek sal geen onheil onheilvrees nie, want jy is met my, jy stok en jy staf vertroos my, jy bereid die tafel voor my aangezig, teen oor my teestanders, jy maak my hoof vet met olie, my beker loop oor, net goedheid en guns sal my volg al die daar van my leven, en ek sal in die huis van die Heere bly tot in lengte vandaan. Nou, as ons daar kijk na vers 5, u bereid die tafel voor my aangezicht tegenover my tegenstanders. Die Heere is my gasheer. Vir soveel jare het ons gesit in een bestel van Gods diens. Ek moet diensbaar wees. Ek moet God dien. Ons denk bijvoorbeeld aan die diensbare martha wat in die Bijbel vir ons daai prachtige vrou was, wat so hard gewerk het. Maar God, ja, hy wil gedien word. Maar God wil vir ons bedien. Hy is die gas hier. Hy het ons geskapen om ons te bedien met sy liefde, sy verzorging, sy sien, alles. Ek moet net, openbaring 3 vers 20, sy deur oopmaak, ek sta met die deur in die klop, ek moet nie dat hy deur oopmaak so die gas kan inkom en hy weer ook psalm 23 in my leven kan word hy bereid die tafel die breide kom doen self die kuitering hy krij nie een maatskapie van buiten tafel en sê kom maak jylle van ons kost nie hy bereid die tafel van my en hy salf my met olie Hy bereid die feestmaal voor, ek en jy moet net opdaag en ons moet by die tafel uitkom, uh, by die feestmaal uitkom. Daar in verset sê hy, net goedheid en gins sal my volg, daar die gins wat hulle daarvan praat, ek sien hulle verwijs ook daar so partijvertalingspraat van goede tiereny, wat in die Hebraeus die speciale betlemtooning van Godse tril om sy beloftes na te kom. Goed, ons is daar met psalm 23. Het ek psalm 23 aangetrek. Is hy om my, is hy in my, is ek in hom. Die volgende ene die, die derde ene daar, Jehova Shalom, nou die ken ons daarom allemaal, dit beteken die Heere ons vrede. Nou, daar kan ons kyk na Richter 6 vers, 23 tot 24, Robert, jy hoef nie op te sitte, dit gaan oor die hele verhaal van Gideon. Kom ons kyk een beetje daar na, na Gideon. Uh, Gideon is bezig om in die paarskuip koring uit te wan. Nou, vir die kinders wat nie weet wat beteken om koring uit te wan nie, een paarskuip is, is a, in, die, in die oud tyd was het nou een plek, een rots, stuk in die grond in, waar hulle seker dan om hulle druiwe gepars het, en druiwetijd was nou voorbij, en toe gebruik hulle die uh, rots leegte, die gat, om koring in te oes. Nou wat die egens gedoen het, hulle die koring met een uh, sekel, of met een sens of een ding gesnij, en dan gooi hulle die daarin, en dan trap hulle met donkies of pere die, die koringare fijn, en dan wandel hulle die koring uit, dit beteken, hulle vat, dit moet een skotel, dan gooi hulle die koring in die licht, en dan kom die wind, en hy waai die kaf, een kant toe, die uh, omhalsels van die koring, wat lig is, en die ander ene en die zwaarder koring val net hieraf, dit is die proces wat hulle gewerk het, nou ek weet nie wie van die ouer mense van ons modelle kan nog denk, al ek het geleer, my maat altyd gesê, as jy wil wind hee, dan fluit, jy ken julle dit, wat jy kan fluit, dan dan kom die windje op, nou ja goed. Ek dink Gideon het aangestaan en vluit vir die wind. Maar in hierdie proces kryp hy vir die media niet die weg, want dit was die vijand. En hier verscheid die engel in en die engel sê vir hom, die, sê, die Heere is met jou dapperheld. Maar en ek kan my voorstel, hy Gideon skrik vir hom buitenweeste. Want hier kryp hy weg. Hy word genoem een dapperheld. Ek meen, was hy dapper in sy leven? Nee, hy het weggekryp. Het hy al soos Golia daar gestaan het en voor die, die mannen van, van Saul gesê het, kom ek daag julle uit enige in, een, wat my wil kom aanvat, kom. Het Gideon al iemand uitgedaag? Nee, nog nooit nie. En hier kom die engel en hy sê vir hom, uh, hy, die heren is met jou dapperel. Maar, ons weet dat God sien nie vir Gideon daar waar hy wegkruid nie. God sien hom na sy volle potentiaal. Een koningskind, een dapper vechter, die potentiaal om miskien een militaire generaal te word. Wat is giet jy ons een reaksie? O oh man, typies ons allemaal. Sy sterpunt is sy nederigheid. O oh nee, ek is nie dapper nie. Nee, my stam is maar die tredigste in die, in die hele Israel en ek is maar een van die zwakstes. Dis, die, dis ook om ek maar, hier moet die koring moet wees. Nee, nee, nee, jy praat seker nou met een van die mannen by die huis. Maar Gideon, sterkpunt met God aan sy sy, ek het hier geskrywe, met God en 300 man, verwoes hierdie wegkrypertje, verwoes hy die medianiete. Net door dat God sy potentiaal gesien het, en om aangesprek het op sy potentiaal. Toe hy sy logika en die feite uit sy kop uitkryf, en hy kry vir God in plek, toe beginne die dinge inskop. Ek en jy moet beginne dink oor myself sus wat god oor my dink. Uh, shalom beteken ook nie net dat ek vir jou kan sê vrede vir jou en dat jy in vrede gaan nie. Dit beteken ook dat ek vrede en rus in myself moet hê. Jesaja 40, julle kan daar gaan lees. Deur jouself in die rus mou te plaas en op God te verwag, God te wag en te vertrou en jou eie logika uit die plek uit krijg, kan dinge in jou leven ook beginne waar word. En kan jy ook die baneer beginne dra van sy kracht en sy huil. En kan ek en jy ook vertoon, wat God al in ons levens gedoen het. Dan kan ons by die punt van begeerte kom. Nie wat ek het jy begeer nie, maar wat ander mense rondom ons sien, hoe ons opereer, hoe ons bezigheid doen, hoe ons uitstaan, dat ander mense begeer om te hee dit wat ons het, die rustigheid die afwachting en dit bring ons by die volgende ene Jehovah jire dit beteken die Heere het voorzien, of die Heere sal voorzien, nou ek het hierdie het, of die sal wat in die oud testament voorkom het ek verander na het want ons weet vandag die Heere het voorzien Hy het voorsien sy sien aan die kruis om vir al ons ongerechtighede, al ons zondes, al ons ziektes, alles het hy klaar voorsien. Ons weet dat in die oud-testament, elke keer as die profeet Mooses uit die Egypte, as hy roep, as hy kom by die rooie sien en hy roep tot God, dan voorsien God een pad dier die rooie sien. As hy langer word, dan voorsien hy manna's en kwartels die wolkolom, die vierkolom, die waterreid, die rots, achman, al haait die vervolgd, jylle keer in die geschiedenis. Elke keer as Moshe of Joshe die richters, die profete, as hulle roep tot God, of hulle bid tot God, dan dan antwoord God, en hy reageer, en hy het voorzien. Nou, in die oud testament weet ons mos nou, uh, was die voorhangsel nog in plek, En moes daar een profeet of een richter of een speciale iemand wees om in die allerheiligste in te gaan, om te gaan intree. Maar nou na die kruis, het ek en jy die voorrecht met die voorhangsel wat geskeer is, om toegang te hee tot die allerheiligste. Ons hoef nie meer dier een middelaar een profeet, een priester of wat ook al te gaan hee. God wil verhouding met ons hee, en hy wil hee, ons moet nie ons moet openbaringskennis hee, wat is die andere ene, ons moet nie sintuiglike kennis hee nie, sintuiglike kennis, ons sit hier, ons ontvang, ons ontvang, ons luister, ons hoor, ons kout later aan die versie so, maar dis nie openbaringskennis nie, God wil hee verhouding met ons, so dat ons openbaringskennis kan ontvang, dat ons kan beginne opereer. eh, uh, Goed, ek sê nie, daarmee, dis nie lekker of goed om na Jan te luister nie, sondag na sondag, want dis, dis een feest om te hoor hoe hy vir ons die woord bring en te opereer. Maar wie jy, uh, daar is ouwens wat ver van ons af zit, en hulle luister na die cds, en daar is ouwens wat, ek denk bijvoorbeeld aan een barend onder in die weeskaap, hulle is op hulle eie, hy moet beginne self in gesag opstaan om hierdie woord in sy leven uh, te bedien. En, en ek vraag my net, hoe kom na 27 jaar in die gemeente, is hier nie nog getou wat Jan sê, luister man, gaan jy volgende naweek bietje gaan bedien op een ander plek, ek het die woord wat ek vir die gemeente wil brengen. Ons moet uh, bietje kijk daarna, maar nou weet ek, uh, betu ons, ja, nee, betu ons kan praat, betu ons kan nie praat nie. Ek is maar een van die aangens wat die doenwerk sal doen, ek kan nie praat, ken julle dit? Ek sien so hier en daar knik het kop. Uh, ja, dit, dit is so. Uh, as ek dan Jehovah Jire in my leven laat plaasvind, die Heere het voorzien, wat het ek nou gekry? Of moet ek nog wacht om die gave van praat te kry? Moet ek nog wacht vir een of ander stadium? Nee, is nie nodig nie, jy het laag gekry. Kom ons kyk een beetje daar Die volgende ene, Wat ek wil kyk daar so is, Jehovah Hosenu, die Heere ons skepper. Nou daar het ek besalm 95 vers 6 en besalm 8 vers 6 en Genesis 1 vers 26, julle kan het maar van deur kyk daar. As ons skepper was hy van die begint af by ons betrokke en hy het ons geskep, ons lees daar aan die begin van Genesis, toe hy die mens gemaakt het, toe hy die dier en alles gemaakt het, was het goed maar toe hy die mens gemaakt het, het hy geseen, dit is baie goed. As God my gemaakt het, het hy my goed en volkome en recht gemaakt. Hy het my een dapper held gemaakt, soos vir Gideon. Nou wil ek net vraag, gloeie dit? Philippense 4 vers 13 Ek is tot alles in staat dier Christus wat my kracht gee. Het jy die vers onderstreep in jou bybel, of jy moet een koutie pen doodgetrek, dat jy nie in staat is nie. Waar, waar staan ons met uh, Jehovah Hossie nie? Gelo ek in die naam wat God vir my gegeet, kan ek daarin wandel? Of is ek nou maar eenmaal soos ek is? Is ek nie een nieuwe scheepsel nie? Is ek nie betlee met kleren van hy nie? As God jou schepper is, kan jy ook opereer soos David, wat gesê het met my God loop ek een bendestorm en spring met hom oor een mail, jy kan ook een Petrus word, wat met een toespraak, 3000 ouders tot bekering breng, jy kan ook een Paulus word, wat geen steen onaangeraad laat, om die woord te verkondig nie, uh, ons kan dit word, ek het toegang, ek is nou een nieuwe skepsel, glo in die naam, wat jy gekry het, ek, het, ek skryf jy so, die voorhangsel, het geskeer. Ek het toegang tot die troonkamer, ek is mede erfgenaam. Ek, is, ek hoef nie meer een kant te staan nie. Ek het die titel gekryf van, ek is sy kind, ek is mede erfgenaam. Die volgende een wat ek wil na kyk daar so is uh, uh, Jehovah Shama, die Heere is teenwoordig. Daar is die klompie, jy kan afskryf en dit self gaan lees daar op 18 vers 30 die Segeel 48 vers 35 en Romeine 10 vers 8, het ek sommer bijgesip, na, by jou is die woord in jou mond en in jou hart, Psalm 27 vers 5, en Psalm 46 vers 11 en 12, kom ons kyk eers na Psalm 18, vers 30, daar was staan met u loop ek een bende en met my God spring het oor een muur, door verhouding, door kidskap, staan en het ek nou die gesag ontvang, om Jesaja 62 vers 6, waar staan, herinner God aan sy beloftes, herinner om dan, dat ek in hom is, en hy in my, en dat ons nou in een is, en ek kan die bendes stormloop, ek kan die aanslaaf van die wereld, kan ek nou aanvat, ek is recht daarvoor. Je sê 48 vers 35, die naam van die stad sal wees, die Heere is daar. Die naam van jou huis, John van jou geraadje, van jou plaas, sal wees, die Heere is daar, hy is daar, by ons, hy staan by die deur, en hy klop, en hy sê, kom, ek wil saam met jou maaltijd, hy ons het al daar oor gepraat, dit verg een besluit, en een optrede van my kant af, jylle onthoud die storytje van die parras, ons het so'n tyd gelede daar gepraat, van die vijf parraatjies, wat op die klip gesit het, en toe besluit hulle gaan in die water spring, hoeveel parraatjies was in die water, hoeveel was op die klip, al vijf het op die klip blij sit, want hy het net besluit, hy het nog nie gedoe nie. Nou ek en jy kan besluit om die woord te vat, om te gloe, maar as ons nie by die doel kom nie, as ons nie by die daad uitkom nie, dan gaan dit niks help nie. Uh, ek moet om innooi, so dat hierdie verhouding wat ons het, dat het ergens sigtbaar word in ons leven, dat die mense die banier kan sien. Ek het die geskrywe, reageer ek in die situasie, of regeer ek die situasie. Daar is een verskil. As die situasie is, reageer ek op hom, of vat ek gesag, en ek regeer die uh, situasie. Salom 27 vers 5 staan daar, hy steek my weg in sy hut, in die dag van onheil, hy verberg my in die skuilplek van sy tent, en hy verhef my op rots. Ek, mense daar staan, dat so duidelijk, so sy beskerming is deel van die pakket, wat ek ontvang het. Die vraag is net, het ek vry om te doen? Twyfel aan Godse karakter, bring twyfel by my, en dit kan se leer Godse almag. Psalm 46, laat staan en weet dat ek God is, ek sal hoog wees onder die nazies, hoog op die aarde, laat staan, uh, die woord daar, laat staan, beteken, laat schiet, laat los, nee, moet nie, nie vast hou, die heren van die leerskare, is met ons. Weer eens die bevestiging, dat ek nie alleen in een situasie is nie. In my wandel, in my uh, manier van opereer, moet my logika en my denken al minder word, en God al meer in my leven. Dan sal my gebed ook verander, nie meer van a, a grocery leisie, wat help hier, gee dit, zorg daarvoor nie. Ek dank en loof God, vir alles wat hy al reeds gedoen het. Die ander God is in elk geval net op pad, jy moet blij geloof. As ek so optree, sal ek meer bewis word van uh, oorwindings in sekere situaties. Ek sal daarom ingestel wees om het raad te sien. Ons sit na die dag daar iemand in gesels. Maar ons sit nou somme daar, ons is eindelijk by trekker bezigheid. En die ene ou vraag somme hier uit die dwarsduid, glo ons aan wonderwerke, het jy dit al gesien? Maar dan voor ek vir my kom kry, sê ek ja, nee, verseker. Hy sê wat? Ek sê nie, ek het nou nog nie dooi is geseen opstaan in hierdie goed wat jy nou verwacht wat ek gaan sê nie. Maar in dagelikse situaties het ek al so keer geseen dat ek kom by een punt dan, dan sê ek vir myself, maar daar is nie een manier wat hierdie ding nou kan werk nie. Daar is nie manier dat, dat dit nou kan gebeur nie. En dan sê ek net vir myself, maar luister, daar is een manier. Daar is Godse manier. Misschien nie my manier nie. Verbo wat ek kan bid of dink wat ek terugstaan, wat ek my eigen verstand en my eigen gedagtes uit die pad uitkryf, en as ek weer sien, dan, dan gebeur dinge, dan kom dinge recht. En dit is my wonderwerk, dat ek in die dagelikse situasie kom en dat ek goed besef, staan net terug, in geef vir God een kans. Hy, man, hy maak enige dinge recht, hy, daar is niks wat vir hom te moeilik is nie. Goed, die laatste eniekie wat ons nou gaan praat is Jehovah Tzikenu, die Heere ons gerechtigheid. Nou, ek dink, ons kan vanmorgen allemaal saamstem, dat oor gerechtigheid, word hier soveel gepraat in hierdie gemeente, en ek, ek weet hier erg of ek iets kan bijvoeg, nog by die gerechtigheid nie, maar kom ons maak net weer vast, uh, soos ek sê, ek dink, hier is genoeg gesê hier, uh, door een offer, het Jezus aan die kruis, een keer vir ammalse sondes en ongerechte gesterf. Eenmaal. Daar is geen goed wat nog uitstaan is nie. Geen rekenings wat nog moet vereffen word nie. So ek en jy gereed kan wees vir hierdie verhouding. Skoon gewas. Nie dier eie kracht nie. Nie dier omdat ons grant is nie. Maar absoluut uitgenade. Ek wil nou, nou goed, nou kom die antlag ons nou baie Uh, na ons gemeentese kant toe. Ja, maar jylle sê ons nou, jylle kan nie meer sonde doen nie, en jylle sonde loos en soan. Ek wil jylle nie nou na vers toevat nie, maar bly net na uh, Robert, uh, Romeine 6. Ek soek die opskrif. Het hy opskrif. Kan jy die opskrif kry, of gee jy net die verse? Kijk daar Romeine 6 staan, die opskrif, en dis vir my so kostbaar. Die genade is geen vry brief vir die sonde nie maar verlos ons van die heerskapie daarvan. Is dit nie kostbaar nie? Die genade wat ons ontvang het, is geen vrybrief vir die sonde nie, nie om te sondig nie, maar dit verlos ons van die heerskapie daarvan. Dit verlos ons van die krokodil heerskapie, wat vir my sê wat ek moet doen, en wanneer ek moet dit doen. Ok, hy het nou nie die, die, die opskrif daar so nie, Romeine, Romeine 6, Uh, met ander woorde, ek het nou hierdie kleed van heil, ek is nou een nieuwe skepsel, ek het van Godse DNA, ek het nieuwe machte, ek het tekenmachte, tekenrechte op Godse checkboek. Jezus het vir ons gesê, en julle, en ek sluit ons in, want ek meen ons is dan nou syker maar deel van die, toe hy met die disciples gevraag het, en julle sal groter dinge doen, as dit. Gloeie dit? of is ons nog nie daar nie. Ons moet net daar kom, krijg ons net ons eie logika uit die kop uit. En weer eens, uh, as ons op Mark 3 vers 20 kan aanhaal, uh, hy staan by die deur en hy klop, hy sê ek wil inkom, ek wil jou vriend wees, ek wil vir jou een maaltijd bereid, ek wil jou kom bedien, ek wil jou gasheer wees, ek wil jou kom touw wees maak, dapper held, waartoe jy in staat is. Dis Godse hart vir ons. Wat is nou keus vir ochend? Ons tekorte, alles, is al reeds gedraan aan die kruis. As ek hierdie aanbod, hierdie nieuwe naam, hierdie potentie haal wat God in my sien, as ek dit misken, as ek het nie aanvaard nie, as ek my rug draai daarom, dan kanseleer ek sy verdienste aan die kruis. Ek trek een streep daardier. Eetskryver het het so mooi gesteld. Hy sê, ek verwater, ek verdun sy bloed, waarmee hy ons gebas het. Dit is wat ons doen. Ten tweede, verbeer ek die geleentheid om in gesag te staan en om my posiesie in gerechtigheid op te neem. As ek dit nie aanvaard nie, verbeer ek dit. En in die derde plek bly ek maar nog steeds die akkedis, wat voorgese word, jy kan niks doen nie. Al waar voor jy goed is, jy kan maar net lek. Dit is wat gebeur. Wat is Godse droom vir ons in Everse 1 vers 4? Om heilig en sonder gebrek te wees. Baie van ons sê ja vir gerechtigheid. Ons sit hier en ons stem alles saam wat ons hier hoort. En as het soos een kar moet die automatische radkas, jylle ken hom allemaal. Dan vat, as ek daar by die plek gekom het, ek sê ja vir alles. Dan trek ek die handbreek op en ek sit om in P verparkeer. En daar sit ek. Nou is het lekker, ek luister en ek gaan aan en ek ontwikkel hierdie dooie C-mentaliteit door net te ontvang, net te ontvang en ek wil amper sê, al souter te word en al souter te word. In plaas van, laat ons die handbreek losmaak en die rat dan sit in die, vir die automatische ratkaas standaard verdraai. Nou, ons maak om nou sommer verdoen. Anvaar hierdie aanbod. Besluit, ek het besluit en daar gaan. In, in hierdie verhouding, wat ons net so geparkeer staan, is daar basis geen groei nie, zero groei in hierdie verhouding. Uh, God is getrouw, ons maak klaar, hy is nie die aannemer van die persoon nie, hy wacht vir ek en jy, om die uitnodiging na hierdie feestmaal te aanvaard. Ek en jy kan net wen uit hierdie verhouding uit. Kom en leid met Godse plan oor jou leven, met sy siening oor jou as dapper help. Die goeie nies is, Jy hoef nie nog dapper held te word door iets te doen nie. Jy is dit alreeds. Dit word vir jou aangebied aanvaardig. Ek sluit af uh, jylle het allemaal hierdie advertentie geseen op die televisie uh, van die klein chokoladetjes uh, wat hulle so toedraai in papier. He? Jylle moet nou sê, ja anders val my story nou plat en wat die oud dit so aanbied moet sik wit witte handskoene op een schingbord dan is hulle so in een piramide gepak. Het jylle het al geseen? Nou goed Nou ek en Johan, as ons nou die advertentie kyk, dan sien ons om uit twee hoeken uit. As jy nou in die begin van die advertentie kyk, daar kom maar een ouwe en een meisje in so'n prachtige BMW aangereid. Ek, ek kyk net die BMW, sy kyk natuurlijk nou net die chocolates, nee. Maar kyk een beetje wat is daar. Die ouw staan daar met wit handskoene, met een salverskingbord, en hy bied vir sy gasten die chocolade aan, die gast hier. Dis waar ek en jy staan vanmorgen. Dit word vir ons aangebied op een silverskingbord. Al wat ek en jy moet doen, ons moet net so laat ons by die party uitkom. Ons moet net so laat ons by die feestmaal uitkom. Dan kan ons trek daar. Goed, kom ons sluit af. Ons vader, baie dankie vir die woord, vir al die waarhede in die woord. Heren, ons het nou vanmorgen na maar net een paar name gekyk waar die karakter so duidelijk na vore kom. Heren, ons kan nie anders, dit om maar hier en daar een Gideon op ons te trek en te sê, oh nee, ons is maar nie opgewassen vir hierdie taak nie. Heere, maar dankie, dat jy ons sien, na volle potentiaal, dat jy ons als een Gideon sien, as een dapperheel. En dat ons vanmorgen kan saamstem, door te sê, ek is tot alles in staat door Christus, wat my kracht gee. Heere, alles, daar is niks uitstaande op hierdie rekening. Heere, dat ons sal opdaag by die feestmaal, en dat die breidegom ons sal bedien, dat hy ons sal sien, dat hy ons sal ons hoof met olie besprinkel, heren, en vir ons bedien met die goedheid en die gins, ons hierdie daarvoor. Amen. Goed. Ek wil so, so ietsje bijs sê wat jou aangesê het, ek het net nou vir hulle vertel, ons is bezig met een grommoekie plant en ek weet van sy boederheid niks. En ons het maande aangestel dat moet kyk dat die wêreld reg is en ek glo is reg. Tot ek vir Dani hier in die week daar het en Dani wys vir so my al die foute uit. En toe ek vir Dani aflei en ek ry terug, toe sien ek en Dani sê hierdie bedryf lyk nie goed nie. Toe wil ek amper sê, toe gee ek om die naam van mislukking. En soos ek so terugry, toe sê 't 'n pratek so met die Here. Nou lyk dit vir my maak vir my krip Ek sikker al altyd per tykje, dan ek, Heere gee nog woord, ek dink ek het so jaar terug, jy die jy vertel, wat ek ook so gesikker het, in die sesioentijd met die, die boentie verkryging en uh, ek sê, Heere gee woord en die draai is swart, mesiedes oor my in, met die registratie JS41 en toevallig die oogend het ek die 41 gelees waar die Heere sê, ek is jou helper, hy sê het seker op vijf plek hy sê, ek vat jou hand Ek sê jou nou dag met die story To terugkom van Van Swizer af Toes die ontvangst is swak En uh, ek stop op my kom Want ek praat met jy en van die jongens En ek stop so op Op die hoogte om sel van ontvangst En ek klim op die bakkie en ek praat met jou En toe ek klaargepraat het Toe ek so links kyk, staan hier een bord Wat sê Die oude soot is in hakiesboog gesê Hy sê Ongeacht wat gebeur En aan Onnes sê Hab ek ek 3 vers 18 Nogtans sal ek juig in, in die Heer En ek sal juig in my God En die oomlik toe ek dit sien Toe begin lag ek En sê hier hy die vir my weer een kribnout gemaakt het Ek net kaar recht dink Toe dink ek en Janne Toe van Canada af teruggekom het Toe praat hy die dag oor Ons ingesteldheid En ons gemoedstoestand Nou my gemoedstoestand, dat is my op die stadium. Maar die oomlik, toe ek, toe ek dit sien, toe kyk ek na my ingesteldheid. Toe begin ek, dink wat die heren daarover sê. En eeuwiskielik kom, kom in die vers net op, waar die heren sê, ek maak rivier in die woestijn. En op ander plek sê die, uh, die myrteboom en die sypres, gee ek in die woestijn. En ek begin laat, ek sê heren, ek gee die boeinkies in hierdie droerland. Hier waar alles verkeerd geloop het, en ek beveest daar vanmorgen, en toegeek een naam in dit, om te sê, jy het is geseend, en jy gaan een goeie oes afkom, en ek wil vanmorgen sê, ek sal kom getuig, waar hy mislukkingse oes, dankie. Nog iemand wat ietsje wil bijdra, uh, kom ons gaan drink nou lekker thee,